– Lángos! – Gyere ki a fürdőszobába, beszélni akarok veled! – mondta nekem Veszeli takácsékbúlián. Éppen egyik kedvenc számomat hallgattam. Azt, amelyikben a kíséret, egy tiszta női hang, körülfonja az ordítozó énekest. Lassítaná a kemény ritmust, de nem tud kitörni belőle. Ezért a szám két részre szakad. Erre a fura kitérőket rögtönző, cérnavékony dallamra és a férfi szólóra, amely a szabályosan dübörgő ritmust követi. – Buli van! Nőket hívja fürdőszobába! – válaszoltam Veszelinek, mert már eléggé részek voltam. Veszeli arca közelebb úszott. – Most ne hülyéskedj, Dini! – tagolta az arc. – Szedd össze magad! Beszélnünk kell! – Szereztem pénzt! – Pénz! – ismételtem. – Mennyi? – ezer. Hat hét embere elég! – Éppen amennyi kell. Helyes! Menj ki a fürdőszobába, mindjárt megyek én is. Gyere azonnal! Előbb Zsuzsával kell beszélnem. Nevetséges vagy, mondta Veszeli. Ebben ne szólj bele! A buli titkát senki sem fejtheti meg, legfeljebb utána magyarázhatjuk. Nő volt elég takácséknál akkor este, meg ital is. Évek óta összeszokott társaság. Mi mégis csodálkoztunk a jó hangulaton. A jó kedv magától tört ki, nem tudtuk miért, csak élveztük a lehetőséget, hogy a magnó zöld szeme és egy kis lámpa világít. A lányok dereka engedelmeskedik, ingujban táncolunk a homályos szobában. – Miért hoztál ide? – kérdezte Zsuzsa. A falnak támaszkodva állt, és engem nézett. – Egy hónapja nem láttalak – mondtam. – Most is csak azért jöttem el, mert meg akarom mondani, hagy békén – Három napig lestem a házatokat. Tudom, láttalak. Csak ma jöttél le. Mit akarsz még tőlem? Kérdezte. Hol voltál három napig? Otthon. Beteg voltál? Nem, csak feküdtem. Bele? Vele. A táncolókra pillantottam. Veszeli klárival csókolózott, aztán újra forogni kezdtek. Valami lassú szám ment. Mindig titeket látlak egymáson, mondtam. Van úgy, hogy te vagy felül. Dini ne kezd. Szoktatok úgy, hogy te fekszel felül. Téged csak az érdekel, hogy kifekszik felül. Idegen testet érintettem, amikor magam felé fordítottam. Szoktatok úgy is? Szoktunk, mondta, ha tudni akarod. Gyere el, most mindjárt gyere velem. Nem. A fejét. Nem tudok, nyugalom kell, kérlek, érts meg. Szeretsz? kérdeztem. Nem tudom. Szeretsz? Szeretlek, de hozzá is közön van. Ilyen nincs, mondtam. Magadat is becsapod. A szeretsz, hozzá semmi közöd, és azonnal eljössz velem. Hátöleltem, úgy ringadtam. Kérlek, madár, nagyon kérlek, beszéljünk okosan. Hát miféle megnyugvás az, aminek nem tudod a folytatását? Bármikor kidobhat. Hát nem látod, hogy hűtlen asszony vagy, aki elment egy kölyökkel, és terhesen visszakönyörögte magát? Újra birtokolni akar, kifosztani mindenből, elvenni az erődet, aztán kidobni. Gyere velem! Most nem fogunk a Duna parton aludni. Sok pénzem lesz. Egy barátom két hónapra odaadta a lakását. Aztán, ha összeszeded magad, elintézzük a vállást. Tudom, fáradt vagy és gyenge, de csak egy kicsit legyél most nyugodt, és lásd be, hogy el kell jönnöd onnan. Azt hiszed, nem értelek meg? Azt hiszed, nem tudom, hogy majdnem meghaltál a gyerekkel együtt. Örültem, hogy a műtétnél ő volt mellettem, és nem te. Miért? Mert neked nem való ilyesmi. Nálam maradsz? Ezt te nem értheted. Persze. Én semmit sem értek, és semmit sem tehetek, kiabáltam. Feküdnél velem most egy ágyban, mindjárt értenék minden, mindjárt szép lennék. Veszeli fogta meg a vállam. Ne hordítozd, Dini, mindenkit, hiteket bámul. Persze, te vagy a strandfiú! tisztára megbolondultam. Te vagy az okosít itt, hát bámuljanak. Na, gyere! És Veszeli megfogott, az előszobában hideg volt, aztán meleg lett, én meg a kátszélén ültem. Beszeli cigarettát dugott a számba, meg is gyújtotta, és a mosdónak támaszkodott. Mögötte, a tükörben, hátulról is láthattam a fejét. Öregem, lehetetlen akarsz. Egyszer elvihetted a férjétől, és amikor anyát két nap múlva kirúgott titeket, akkor ő még azt is megtette, hogy kégliről kéglire vándorolt veled, mozikban aludt vagy a Dunaparton. Beszélnél a pénzről inkább? Csak annyit akarok mondani... Ne várd, hogy másodszor is eljöjjön, mert neked olyan kedvet támad hirtelen. Ha jól tudom, te küldted vissza, nem? Áruló, mondtam. Ugyan dinikém, mindig is hülye voltál. Mit árult el? Helyes vágtam közbe. Beszéljünk a pénzről. Honnan szerezted? Tudsz figyelni? Veszeli borotva szappannal egy négyest írt a tükörre. Az autóüzlet négyezer. Alá egy kettest. A német festékek több, mint kettő. A lakássere 8, mondtam. Te adtál egyet, folytatta Veszeli, a kelemen másfelett, Varga 3 Varga is adott? A hámormiséért. Előre hajoltam és hátba vágtam. Úgy tett, mintha nem törődne vele. Írt tovább. A Hallerról 13 ezer, eladtad a hámolmisét. Ki kapna 12 kis olajképért 3 ezeret? Maritól 500? Varga két évig könyörgöd, de te kiröhögted. Azt mondtad, ez soha, a többi mehet akár egy ötvenesért. Majd megfestem még egyszer, mondta Veszeli. Még mindig háttal nekem. Azt nem lehet. Te is tudod. Megperdült, fejét vállába húzva rám merett. Ide figyelj, dinikém, halkan mondta, a fürdőszobába szűrődő zajon keresztül. Te is tudod, mire kell a pénz, és mit szalasztunk el, ha megint nyavajogni kezdünk, és a pénzt én szereztem, te csak jó járhatsz, ezért fog a De a varga buzi? Más nem jutott eszembe, amivel tudtára adhatnám hirtelen szomorúságomat. Azért ért a képekhez, akiknek érteniük kéne hozzá, három gyerekes családapák, a felismerés ezért a buziknak marad. Kiszállok, mondtam. De hogy szállsz ki? Majd meglátod, morogtam, mert Veszeli egy újabb cigarettát erőltetett a számba. Ő is rágyújtott, aztán a mosdónak támaszkodott, és hirtelen röhögni kezdett. – Mi az? – kérdeztem. – De már beleröhögtem én is. – A cigánylány! Veszeli felsőtestét ide-oda ingatta a röhögéstől. – A takács anyja! – kiáltottam, és előredőltem. A vállam rángatózott. Egyszer egy cigánylány szedtünk fel az utcán. Piszkos volt... Tarkarongyokat viselt. Néhány órája érkezett Pestre, életében először járt itt. Tanácstalanul lődörgött az utcán, amikor felszettük. Azt mondtuk neki, lakik a közelben egy fiatal ember, akinél szállást kaphat meg ellátást, csak kedvesnek kell lennie hozzá. Azzal elvezettük takácsék kapujához, elmagyaráztuk, melyik ajtóhoz menjen, majd eltűntünk. Mint később kiderült, Takács anyja, a földrajz biológia szakos tanárnő jött ki a kopogtatásra, és sírógörcsöt kapott a látogatás után. Szerettem Veszelivel hülyéskedni. Holnap reggel kell bemennem az igazgatóhoz, mondta néhány perc múlva, de még akkor is meg-megrándult a röhögéstől. Minden ettől függ? Ha nem is minden, de győzelem esetén nagyot lépünk előre. Kemény légy, mondtam. Zsuzsa be, a haja sűrű volt és nagy. Kötött ruhája nem árult el, milyen remek az alakja. Hunyorgott a fénytől. Elmegyek. Te nem jözd, Dini? Hazamész? kérdeztem. Igen, haza. Még nem fejeztük be, figyelmeztetett Veszeli. Hagy már békén, nem látod, hogy részeg? Zsuzsavállamra tette a kezét. Gyere! Felálltam. Nem vagyok részeg, de mégis inkább holnap. Veszeli arcon csókolt búcsúzóul. Most, Zsuzsa előtt, zavart ez a régi szokásunk. Holnap este gyere le a sörözőbe, addigra újabb híreim lesznek. Mint két bábút a kivilágított kirakat, úgy vit minket az üres villamos a sötétben. Kin, kopogó hideg, hó nélküli tél, bent meg Zsuzsa teste a nagy kabátban, az arca és az én fáradtságom. El tudom képzelni a további életedet, mondtam. Ha nem jössz el velem, legfeljebb nagyon okos asszony lehetsz. Nem veszed észre, milyen szörnyű, ha valakiről már előre tudni, hogy mi lesz belőle. Mi együtt bármik lehetünk, mi csupa lehetőség vagyunk. Aztán kilencven éves korunkban ott fekszünk majd az ágyon, ismerjük már egymás ráncos testének minden porcikáját, néha finoman egymáshoz érünk. Ez lesz majd a tökéletes szerelem. Eljön, gondoltam. El fog jönni. Meghal, mondta Zsuzsa. Engem érdekel, mi lesz vele, és ő nem bírná ki, ha újra eljönnék. Már a hídon jártunk, a vizet meg a lámpákat bámultam, a megállóban egy szemüveges férfi szállt föl, prémgaléros kabát volt rajta, leült és újságot vett elő. Erről eszembe jutott, hogy ma meccs volt. Aztán újra elindultunk. Csak azt nem tudom, Dini, miért érzed annyira okosnak magad? Mi csinálsz te? Mit csinálnánk mi együtt? Mondtam, egy barátom lakásán nem ezt kérdeztem, mi az a végtelen számú lehetőség, amit mi együtt élvezhetnék. Az emberek akkor vesztik el a fiatalságukat, amikor belenyugszanak abba, hogy egyféle módon élhetik le az életüket. Hogy nem lehetnek ott mindenütt, mondtam álmossággal küzdködve. Tudod, mitől hibbannak meg az emberek? Nem tudom, válaszol Zsuzsa. Attól, hogy egész életükben más se tesznek, csak engedik, hogy mind több lehetőség veszel el számukra. Végül már az sem veszik észre, ami nyilvánvaló. Megint össze-vissza beszélsz. Zsuzsa tenyerébe vette az arcom, és arra kényszerített, hogy a szemébe nézzek. Mindig ugyanazt mondod, és nem veszed észre, hogy ez semmi valóságoshoz nem kapcsolódik. Azt hiszed, nem tudom, miért hajtogatod éppen most ezeket? Ha olyan jól tudod, akkor mondd meg, mert néhány hónap múlva befejezed az egyetemet, és félsz, hogy nem igazolódnak a gyerekes elképzeléseid. Legszívesebben elgújnál. Látod, én nem ragaszkodom ilyen görcsösen ezekhez a szerelmekhez, a dunaparti alvásokhoz, nincs már erőm az örökös tervezgetésekhez. Nem lehet örökké csak készülődni, formában tartani magad, hogyha egyszer majd történik valami, akkor érts mindent, mert mások végzik el helyetted, amit neked kéne, és azon beszed észre magad, hogy nem csináltál semmit, csak beszéltél, próbálgattál. Veszeli... Nem tudsz semmit Veszeliről mondtam. Enged hogy befejezzem. Úgy akartam zsuzsára nézni, mint egy idegenre, de csak a szemét láttam, a száját, melyet a férje csókolma éjjel. Veszeli nagy festőnek érzi magát és sértődött, mert nem ismerik el, mozgott a száj. Valahol mindig igazolást keres a nőkben vagy az állandó üzleti ügyeiben, hol itt, hol ott tűnik fel, színesen hazudozik vagy gúnyolódik. Szerinte ő már megtette a magáét, csak az emberek elismerése hiányzik. Marhasság, mondtam. Beszeli, szabad akar lenni és kész. A munkájához függetlenségre van szüksége. A különbség az köztünk, hogy én értelmes kötöttséget keresek. Újra megállt a villamos. Itt kellett leszállnunk. Nem kísérlek el a kaputokig, mondtam Zsuzsának. Ahogy akarod. Megfordultam, és gyalog indultam haza. Benyitottam anyámhoz. Könyvel az ölében aludt, az olvasó lámpa világított. Jó estét, kicsi mész Isten És te hozott bábika, királyfi? Bábika? kérdeztem. Az. Csavargó és szédelgő. Miért nem alszol? Most már alszom. Még utánam szólt. A vizsgák? Csak a jövő héten lesz egy. Akkor jó, mert ugye te nagyon okos vagy. Kimondottan első osztályú. Akkor még jobb. Van cigarettád? Mindenem van. Te csak aludj! Veszeli asztalánál egy szép fekete ült. Pogácsát tettek. Hát téged is látni öregem, fogadott Veszeli. Engedd meg, hogy bemutassam a barátomat. A legvakmerőbb hajósok egyike. Gordon Tamás, mutatkoztam be. Merre jártál, te kölyök, Fél éve mindenki rólad beszél. A minap is azt találgattuk a fiúkkal, hogy a passzát szél viszi most a hajódat vagy a golfára. Láttam veszeli arcán, hogy valamit tartogat, ezért minél előbb be akartam fejezni ezt a hülyéskedést. De most már újra itt vagyok köztetek, és ez a fontos. ha -ho, nem válaszoltál a kérdésemre. Hol jártál? A hebridákon, egyeztem bele. Az új hebridákon? Ott is, de főként a régieken. Indigót hajoztunk ki. Indigót? kérdezte a nő. Hivatalban dolgozhatott. Igen, indigót. Ez egy festékanyag, melyet jelen pillanatban csak mi magyarok gyártunk. Az ottani benszülöttek harci a testükre szokták kenni. Persze célszerű is, mert ha kézitussára kerül a sor, az olajtartalmú indigó segítségével könnyebben kicsúszhatnak ellenfelük halálos szorításából. De ne haragudj, beszélnem kell a barátommal. Ugyan öreg fiú, mondta Veszeli, ne légy faragatlan, nem csak engem érdekelnek a csavargásaid a trópusokon. Holnap ismét felszedjük a horgonyt, és még a behajózást is ellenőriznem kell. Ilyenkor nagy a fejetlenség, szükség van a kemény kézre. Előzőleg tárgyalni akarok veled. Sajnálom, fordultam a nőhöz. Hát akkor állt fel. Hát akkor veszeli szét a karját. Hülye vagy? Fordult aztán hozzám. Tudod, ki volt ez a nő? Nem érdekel. Azt akarom tudni, mi a helyzet. Baj? Nem baj. De előbb te mondd el, hogy mire jutottatok Zsuzsával. Ez most nem számít. Hazament, más nem tudok. Na, hogy gondolod? Sört rendelt, majd azt mondta. Tárgyaltam az igazgatóval. Na és? Nagyon értelmes ember. Ezt azonnal észrevettem. Ősz és elegáns. Az asztalra tettem a korsót. Ez baj. De hogy baj. Értsd meg, mi nem berünk át senkit. Az csak jó, ha értelmes palival kerülünk össze, mert az ilyen megérti, hogy neki is érdeke, hogy segítsen minket. Kiittuk a sörünket. A hitre álltam rá, folytatta Veszeli. Átlényegültem. Beleértem magam, hogy az egész világ számára hasznos bulit csinálok. Az ilyenekkel így kell. Uram, mondtam neki, a dolgozók egészségéről van szó. Elmagyaráztam neki, hogy a munkások igen nagy hányada éppen csak bekapja a reggelijét, vagy egyáltalán nem reggelizik, úgy rohan be a gyárba. Ez a nyereség szempontjából sem közömbös, mert az ilyen dolgozó nem teljes értékű munkaerő. Rávilágítottam, hogy az ilyenfajta apró dolgok együttesükben jelentős gazdasági tényezővé válhatnak. Rávilágítottál? Rá! Ezt követően a gyárban reggeliző munkás típussal folytattam, hogy mennyi időt rabol el ez a szertartásos üzemi étkezés. Beszéltél az üzletről egyáltalán? Ne szakíts folyton félbe! Most következtem én? Kérem, van itt egy bódi a gyár főkapujánál, mondtam az igazgatónak. Eddig virágot árult benne egy öregasszony, ami persze a kutyának sem kellett. Ez az öregasszony már több mint egy éve halott, azóta a helyiség kihasználatlanul szomorkodik. Na most, ha ebben a bódéban egy üzlettársam meg én lángost árulnánk, mindkét műszak munkába siető dolgozóinak... Természetesen az átlagos, nem meghaladó áron, akkor reggelizés vagy bármely más étkezés előbbiekben felsorolt összes negatívumai megszűnnének. Azt mondják, a lángosnak nincs igazi tápértéke, becsapja a gyomrot, és a lángost fogyasztó ember hamarosan rájön, hogy tulajdonképpen nem evett semmit, de tévedéshez kérem, tévedés. Remélem, itt félbeszakított. Hát persze, mondom, hogy értelmes pali. Kellő felkészültséggel, mondtam aztán az igazgatónak, a műszak akár valamennyi dolgozóját elláthatjuk. Az egészségügyi és egyéb szabályokat természetesen betartjuk, de ezt majd a tanács illetékes osztályával kell elintéznünk. És a hatás? Mondtam, hogy értelmes Pali. Csak annyit kérdezett. Azt mondja meg, uram, mit vár tőlem? Egyetlen telefont a tanácsnak, hogy a gyárnak igenis igénye van erre, hogy a gyár helyesli a lángos sütödét. A többi a mi dolgunk. Rendben van, mondta. És telefonált? Kérdeztem, és felugrottam. Rendben van, mondta, és telefonált, kiáltotta Veszeli, közben ő is felpattant. Vállára ütöttem az öklömmel. Cigánylány? Ordítottam, és röhögni kezdtem. Atakács anyja? Ordította Veszeli, és ő is röhögni kezdett. Ismét leültünk, ittunk. És most következik a pénz. Harminc ezer van. Ez legfeljebb hat vagy hét helyre mehet, mert ötezer alatt nem illik adni. Borítékban adod át nekik, vagy hogy? Bíz rám! Szereztem én már engedélyt két nap alatt is a tanácsnál. Persze, ha valamelyiküknél elakad, akkor kidobtuk az ablakon. Ezt már megtárgyaltuk, veszeli tüzet adott nekem. Fordítsuk inkább tekintetünket a távolabbi jövő felé. Zsuzsának beszéltél róla? Nem. Helyes, Zsuzsa, az egy más ügy. Intett a pincérnek. Lángosuk van? Nem tartunk, uram, mondta a pincér. Kár. Akkor hozzon még pogácsát. A nagy üveglapon keresztül pontosan a kapura láttam, és saját arcom tükörképét is bámulhattam. Fehérbőrű, és kissé húsos volt ez az arc, mélyen ülő szemekkel, valamint két ránccal, melyek orromtól a szám sarkáig húzódtak. Elhúztam a szám, a ráncok elmélyültek, szemem összeszűkült. Egy üres sörös korsó is látszott az üvegben, meg az asztalon nyugvó kezem, újjai közt szigaretta. A járda mellett egy világoskék autó vesztegelt, de nem takarta el a kaput, hová pillantásom újra meg újra visszatért. Veszeli egyszer azt mondta nekem, azt kérdezed, mire jó az egész? Nekem azért kell, mert nem akarok nagy képet festeni, mert már semmi sem nagy bennünk öregem. Nézd meg, mit műveltek ti ketten, Zsuzsa meg te. mérlegeltek, hogy ez így is van, meg úgy is van. Ezen azért kell röhögnöm, mert láttalak ezelőtt egy évvel titeket, esett az eső, amikor találkoztunk, és ahogy ott álltatok, bárki észrevehette, hogy napok óta le sem hunytátok a szemeteket. Neked cigaretta volt a kezedben, valahová a levegőbe merettél, zsuzsának pedig csillogott a nedves szeme alja, bőre, a vizes kabátja a lámpafényében, amelyik alatt rám vártatok. Nem volt így is, meg úgy is. Senki sem beszélhetett volna rátiteket semmire, ha ti nem akarjátok. Olyan pár voltatok, amelyiket nem kell félteni. Most meg árulónak nevezed, mert nem jöttél rá, hogy ennek így kell lennie. Nagyapád figyelmeztette apádat. Vigyázz, fiam, a körülményekre! De apád persze nem hit neki. Aztán, amikor elvesztette azt a merevségét, amit te ifjúságnak nevezel, ő is megmondta neked, hogy ne vedd semmibe a körülményeket. Te sem vettet komolyan, és stramnak és okosnak érezted magad. Ne hit, hogy ez a lángos üzlet mindent megold. Csak éppen a körülmények választékából ez látszik legbiztatóbbnak. Mindent beszámítva, napi három óra munka, te vagy a főnök, kocsit vehetünk, és aztán valami nagyobb buliba is belevághatunk. Növekszik a választék. Újra elhúztam a szám. A két ránc elmélyült. Szemem összehúzódott. Végre a kapuban feltűnt Zsuzsa. A vendéglő asztalán egy üres sörös korsót és két csikket hagytam. Miért telefonáltál? Gyere, intett és elindultunk. Mondd már! Eljövök. Nem igaz, mondtam. De igen, most azonnal úgy, mint régen. Történt valami köztetek? Ugyan. Valaminek történnie kellett köztetek, mert te magadtól nem jönnél el, csak kettünk miatt. – Az a fontos, hogy eljövök, nem? – egy busz robogott el mellettünk. – Miattad jövök el, féltelek? – mondta. – Hazudsz. – Lehet. – Nem tudok sem magamról, sem másról semmi biztosat. – Mi történt? – Nem tudom. Dini, én már igazán veled lenni sem akarok. Látlak téged, amint össze-vissza csatangolsz, beszélsz, úgy teszel, mintha izgatnád magad valamiért, aztán látom őt, akit már csak én tudok felkavarni, belém akaszkodik, én rám tette fel az életét. Kezdjük újra a régit. Menjünk a barátod lakására. Kezdjük újra. Mondd meg, mit tegyek? Azt csinálom, amit mondasz. Emberek jöttek-mentek körülöttünk. Bennünk van valami fontos, valami szép, amit nem szabad eljátszanunk. Bennem semmi szép nincs, mondtam. Menj el egyedül, ha menni akarsz. Három nap alatt ennyire megváltozott minden? kérdezte. Három napja még te sem akartál velem lenni. Ezért? De Dehogy, mondtam. Csak belekezdek egy dologba, amihez nincs szükségem a régiek közül senkire. Mondd, képes vagy te bármit is vállalni? Ne meg megint madár, ezt mi nem tudjuk megbeszélni. Hagyjuk abba akkor, mondta. Na, látod. Furcsa tekintettel méregetett. És most így mész el? Nem tudok, mondtam. Menj te. Elindult visszafelé. Én nem akartam utána nézni. Hogy vagy, kicsi hüvelykújam, kérdeztem este anyámtól. Köszönöm, mondta. Mi a helyzet? Azt hiszem, nem sokára felragyog fiat szerencse csillaga. Látod, ennek igazán örülök, de nem tanulnál inkább? Azt csinálom. De akkor nem is szóltam. Az ajtóba megállított. Mi van Zsuzsával? Miért kérdezed, amikor tudod, hogy ehhez neked semmi közöd? Nagyon köszönöm. Szívesen mondtam, és becsuktam magam mögött az ajtót. Elutazunk, veszeli meg én. A vonatunk fél óra múlva indul, addig beállok a sorba a restiben. A csapos meg sem várja, amíg a hab leüllepszik, elém löki a sört, mögöttem már kiabálnak és nyújtják a blokkot. Két lépés után felnézek, ott ül Veszeli a várakozók közt, kicsit görnyetten, a jellegzetes testtartásával. Most mi a baj, gondolom, most mi az Isten baj van? Iszom az egyik korsóból, mert már nagyon csorog a habja, és tovább egyensúlyozok a hadonászó szabadságos katonák vidéki bejárók között. Veszeli egy kis házat örökölt, nem messze Pesttől. Kimegyünk és megnézzük, mert tyúkokat akarunk tenyészteni. A tojással majd bejárunk a piacra. Van induló pénzünk is, mert egy fillér sem veszett kárba. Mire Veszeli bement a tanácshoz, a pasas, akinek az igazgató telefonált, már szólt egy ismerősének, hogy lenne ez a lehetőség. Az illető persze kapott rajta, és mire Veszeli bement, már másé volt az engedély. Ennyi az egész. Most pedig utazunk. Sör, sure, mondom, és az asztalra koppantom a terikorsókat. Nincs kedvem a csirkékhez, néz fel Veszeli. És a szabad levegő? Igaz. Látod? Rágyújtunk. Mögöttünk egy öreg ember énekel. Hangja kiválik a lármából, pedig csak halkan kezdi, aztán erősít. Egy férfi kivezeti. Ház kertel. Szabó nagy mondom, Veszeli felröhög. Egyszer telefonáltunk Takácsnak, én beszéltem vele, Veszeli mellettem röhögött. Pattogó hangon szabó főhadnagyként mutatkoztam be, és érdeklődtem, hogy Takács Imre miért nem fáradt be kihallgatásra szabály sértési ügyében. Hogy ő nem kapott idézést. Ilyen nincs, vágtam közbe. Valaki átvette, itt az aláírás. Aztán már kiabáltam. Nem vitatkozunk, kérem, ez már sok. Mi az, hogy ne vicceljek? Addigra Takács elvesztette a fejét. Azt csináltam vele, amit akartam. Ráparancsoltam, hogy azonnal jöjjön a közeli söröző elé, ott várja a kocsi. Szerencséje, hogy én vagyok az éjszakás. Szabálysértési ügy, de majd megvakarjuk a többit is. Takács felöltözött, már éjfél felé járt, és lerohant a söröző elé, ahol mi fogadtuk és kértünk tőle egy tizest. Látni kellett volna. Kiisszuk a sört, én is röhögök, felszállunk a vonatra, közben röhögünk, a vonat elindul.